Seluruh NJK, tuan-tuan dan puan, -puan muslimin-muslimat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesabaran dan umur yang ada Dapat sama-sama pada malam yang berbahagia Di bulan-bulan yang mulia juga Dianjikan oleh Allah Keistimewaan yang tertentu Bulan-bulan haji Zulqaidah dan Zulhijjah Kita melepasi Ramadhan syawal Hanya sebelum Kawan-kawan kita dalam Perjalanan Maghrib Cepat Mungkin yang ada tak sempat lagi Jadi kita Lihat hadis yang diriwayatkan oleh ibnu Jabir radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi akhiru laylati min ramadan bakat as sama wa al-ard wal malaikah musibah li ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ma musibah ya rasulullah zihabu ramadhan Fatinna da'watu fihi mustajabah, wal-caraqatun makbula, wal-hasanatim mudzaffah, wal Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Jabir satu ketiga Nabi bersabda, apabila masuk malam terakhir besok pagi gaya, menangis, menangis, langit menangis segala penghuni di langit tu. Bumi menangis segala penghuninya Kecuali kita Sebab suka bersama ha, Yang lain menangis Malaikat seluruhnya pun menangis Masya Allah Musibah li umati Muhammad Mana Berakhir Ramadan Habis lah Musibah Kalau bulan Ramadan Macam nak pocah kita. Habis Ramadan Tak nampak muka Uyuk lah Inilah muka yang ada ni Masya Allah Musibah tak ada seronok nak ke Masjid dah, Tak ada seronok nak berjamaah lah. Tak ada seronok nak, lah. nak berzikir ke, baca quran beribadah. Tak seronok lah. Ah musibah lah tu. <coughs> Timah-timah. Musibatun li ummati Muhammad mahiya musibah ya Rasulullah. Dia ditanya oleh sahabat, apa musibah tu? Zihabu Ramadan. Sebab habis Ramadan Nabi lah. Musibah lah pula daripada Amerika sampai ke Taiwan, sampai Korea, sampai Filipin, sampai Thailand, sampai Malaysia. Wibut tofan. Masya-Allah. Dari para Johor sampai ke Perlis. Merintasi bunuh. Di Johor berpokok ratus biji rumah. Sampai ke 9 Melaka. Tak ketinggalan Jompol bang. Ah, kalau bermula tu daripada minggu yang pertama Syawal sampai yang terakhir tu hari Kamis, minggu terakhir Syawal. Di dilanda ribut di projohur sampai ke jampul tu disampai di jampul tu kebetulan dia tengok oh ni ada jabuan raya ni ribut dia tengok sodap ni dah kemah pun dah siap dibalut ni bang ke ribut tu kemah-kemah dah siap dengan dia punya pentas peralatan dah siap nasib baik makan dan perlu siap bayangkanlah kalau yang kemah-kemah tu jemur gayor tu amno yang yang tajor eh, kita boleh boleh agak ra macam mana hebat kan habis bang terangkat-terangkat patah-patah tiang kebetulan hari yang semua juga pas pun buatlah ya. tampillah kecil lah kan kawasan menyong empat lima khemah terangkat bang dah sebaik tak patah ah, betul lah insyaallah oh sampai ke Perlis ribut taufan gumpal bumi sampai hari ni pun gempa bumi lagi Dua, tiga hari lepas, satu gempa bumi dalam kajian, saintis ni antara yang terkuat pernah berlaku. Hampir sembilan skala rektar. Kalau dia berlaku, 30 kilometer di bawah pusat bumi tu, pasti dia akan berlaku macam tsunami. Hampir 300 kilometer di bawah bumi. Kerak bumi antara benua Asia dengan Australia pecah. <tuh> oh Tunggulah besok lusur pula akan gegaran yang paling kuat. Tunggulah. Musibah ni yang nak datang ni. <coughs> tak nak ke masjid kan? Tak nak ke surau, belum poso nak ke masjid. Menangis kalau tak datang. Allah, Ustaz, betul lah Ustaz. Belah. Tak payah masjid dan tadi apa pula? Tinggal tarawih. Ah, bengonglah saya Tinggal tinggal maghrib kau tinggal isyak kau menangis tu tinggal tarawih. Tu menangis. Allah tengok. <coughs> Musibah li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peranggan tak nampak reda lagi di, di Serian. Dogi macam iblis apa lagi. Padat, apinya padat. Dendam kesumat rakyat Puluh tahun dah sampai masa dia ketiga ni. Tapi doa lah sama-sama tumbang diktator rejim kuku besi. Masya-Allah. Nah, pembunuhan hari-hari bang sampai serak bak. Ada satu hari itu saya tengok di permuka pertama sampai akhir. Bunuh sana, bunuh sini, Masya Allah. Kayak tampin baru ni bang, dibunuh bunuh tiga orang. Seorang tu tak mati, hantar hospital tampin. Dia orang tak mati, dia pergi ke ICU, dia dibunuh ke dalam ICU tu. Kelang kabut, doktor, masuk dalam bilik. Nah, macam berapa orang polis datang, ke pokok hospital tu. Uh, Ada pula siapa melawat dia, dibunuh bunuh pula yang melawat tu. Uh, tak mati, hantar KPJ. Noh kelang kabut pula KPJ, seorang bang. 50 orang polis dengan M16 tuka ke hospital ابو صعب soban. ya macam nak bawa lah malam tu. Bawa bunuh bunuh dia Macam orang dunia kompaklah kat soban malam tu 99. Ah Ibu bunuh anak-anak, bunuh ibu. Ada lagi. Tak ada perasaan. Anak yang baru lahir tu nak kan kasih sayang, nak minum susu, nak kan makanan, nak melayan. Dicampak ni daripada tinggal atas sampai bawah. Ya Allah, campak dalam bilik air, masya-Allah. Musibah Alimati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpoporang. Itu yang kita sebut kalau dia tak poporang, agama dia agama, Islam dan Kristianlah contohnya, dia berpoporang sama dia. Melayu perang Melayu, yang Arab berperang dengan Arab dia. Satu agama, satu bangsa. Tak berpoporang satu bangsa, dia berpoporang suku kaum ni. Kalau kita tengok dalam sejarah dia, yang kita sebut lu Minang dengan Bugis tak lalu jumpa. Aku anak jantan Minang. Berani, mari lah. Belongan ni, bang. Di Sumatera tu lah. Lari orang Minang ke Johor. Kajar lagi pergi sampai Johor. Berapa orang ke Johor tu, Lari ke 9 Minang. Sampai ke Somban. Berapa orang ke Somban. Sampai putih-putih bukit. Ha, tu yang bukit putih tu. Oh, InsyaAllah. Allah Habis lah. Bukit pun putih lah. Jom lah kita balik. Ha. Mananya, Bugis tinggal di Johor. Orang Minang tinggal di 9. Tak berapa orang suku-suku dah. Berapa orang keluarga dengan keluarga tu anak beranak dia balik suami isteri pun kat sama ada kata saya tu suami dia tu askar karate dia dok konfu ada di hari-hari di karate istri dia tu isteri dia tak tahanlah dia pun belajar konfu lah ha mari kita buat konfu tu dia habis-habis konfu karate tak tahan dah pakai parang luka sini luka sini posis pitah jahit balik elok dah elok ado orang macam tu masyaallah apa orang bergaduh musibah li ummati muhammad gempur bumi dah ribut taufan dia yang nama dia gunung berapi masyaallah nah zihar bulan ramadan berakhir ramadhan wa inna da'watu fi mustajabah sebab bulan ramadhan doa di diangkat oleh allah nah di makbulkan oleh allah ramai datang nak pocah semua ah lah ramai pula ada pula wali dia dengar oleh terbuka langit Oh, fainda dakwah tu pihih mustajabah. Wah, saudah banyak sunakah? Banyak sunakah? <coughs> Ada satu surau tu sampai berjuta satu ribu. Bulan-bulan tak moso ni, sibu umpah macam ni. Cuba bulan moso, Surau kita berapa buang? Ada sampai satu ribu, berkurang tu eh? oh, banyak bulan ramadan sunakah? Itu yang semua lah. Kalau masuk surau ni, satu ribu yang mustajab datang tu semua semua. Eh, satu ribu ni macam Masya-Allah, pemurah was-sadaqaton maksumun, Cuba bagi sekarang 1000. Minggu depan keluarlah iPad baru. Alah rugilah sedekah. Kalau tak tu boleh beli iPad yang ah rugilah saudara. Masya-Allah. Lama-lama tak ada sebab apa? Wal hasanati mudhaafa. Dia tahu pahala ganjaran dilipat ganda yang sunat dapat wajib yang wajib dilipat ganda. Walah was-sayati madfu'ah. Kejahatan diangkat tak senang, jangan-jangan hormat bulan poso ni, hormat bulan poso <coughs> jangan buat kemukaran tak boleh, bulan poso yang perempuan tu, dia tak boleh poso tu tak nak, uh, tak, tak senang nak makan walaupun tak poso Wah. nak makan pun nyuruk-nyuruk ke tempat saya cuma potang eh? kalau bulan poso, Cino tu pasang kemah kan, kau dah masak tu biasa dia kat satu kancah, bulan poso, sepuluh kancah nampak kaki ya. Eh hey, ya bahasa apa tu Cina ni. Belang puasa ni tak tunjuk-tunjuk dia makan Keluar-keluar tengok muka Melayu. Ha, Allah. Minum pagi makan tengah hari kadar Cina ha, eh. tu. Akhirnya Cina tu cakap, "Ya kalau ni macam ha, puasa tiga bulan lagi cantik. Kayu-kayu Cina." Ah anak-anak ni makan seorang-seoranglah nampak-nampak tak. Ah ni. Itu nampak orang oh, saya Itulah. <coughs> Maka. makam mukadimah kita. Malam ini, cubalah sama-sama pada malam yang berbahagia ini Kita sama-sama muhasabah Ramadan kita Puasa kita Keluar dari para Ramadan ni Lasu ya kah Malih Tak ada semangat Ataupun makin bersemangat, hebat, makin kuat Makin dahsyat. Noh terbiak Ramadan ni Memberikan kekuatan, makin semangat Untuk kita terus berjuang berkorban. Ini berkorban Pengorbanan Kadang-kadang terkorban yang nama ada korban lombu kambing ni. binatang ni, Itu simbolnya. Tapi sebenarnya korban itu ialah mengorbankan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Tu. Itu korban. Maka itu, sejarah itu bila Allah perintahkan Nabi Ibrahim semelih anak Nabi Ismail, tak ada masalah. Nabi Ibrahim pun tak rasa apa. Nabi Ismail pun tak rasa apa. Itu perintah Allah. Maka bila nak semelih, Allah turunkan nama ada kibas ganti kantire mana binatang tu? Kebinatan ngan tu. Sifat-sifat kebinatan tu yang kena sembelih. Kena buang. Kena bunuh. Uh, kena hindarkan. Uh, mana ni? Korban tu. Waqat tu disebut la yanallahu hu muha wala dimahu. Allah bukan lihat pada darah yang mengalir ataupun pada daging. Banyak ada 100 kg, 200 kg, 10 ekor, 20 ekor tak. Walaqiyana alhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah ialah taqwar, jujur. Ikhlas, kita buat korban. Nah, lah, saya nak korban atas diri saya ni, kerana Allah. Ha, jangan cerita apa, Ali. Ikhlas kerana Allah, bagilah fakir-fakir miskin. Ini bergabut pula. Ketika tempat saya, 200 ekor semulis. Dulu semulis 6 ekor, dapat 1 kilo seorang. Semulis 2-3 ekor ada yang tak dapat. Bergamuk balik rumah. Abang dia pagi sampai potang, 1 kilo pun tak dapat. Mana ada dapat bang? Lombu tu bulbatin, dia lapar dah. Masuk lampu naik kereta, kebalo. ni macam mana korban memang Allah Tapi bila tanya mana, dapat banyak dah lombu ni sampai 200 ekor ni. Janganlah tanya, makan dia lah. Akhir-akhir dia tahu, lim gotong bagi lombu tu. Ini masalah. ni dia korban, pengorbanan, dan kadang-kadang terkorban. Maka bila kita sebut korban ini aa... Nak, nak paham ya Wang, kan tak sampai. Ialah ibadat tu nak mula sunat, mu sunat, mu korban, soal sunat yang digalakkan. Tapi kepada orang yang mampu dia wajib. Mana dia orang biasa ya, itu ha, sunat lah. Mana buat boleh tahu. Tapi orang yang kemampu ada mampu kemampuan dia kena buat wajib. Dan wajib jadi dia bagi orang nazar yang dismelih tu daripada unta, kerbau, lembu, kambing tapi ada Ibnu Abbas mengatakan kalau tak ada pun semolih lah ayam jantan ke itik ke buatlah ulang uh, tapi tak jadi ibadat lah buat kerungi biasa lah tak jadi korban lah uh, semaksudnya so, kekah pun sama kalau ya. <tuh> tak ada kambing tak ada lembu, tak ada kerbau uh, semolih lah ya ayam uh, sebagai ayam jantan uh, tu Ibnu Abbas lah Imam Syumi tak ada <tuh> boleh buat. Syarat-syaratnya oh. syarat kalau untor, kita kita, kita kita tak ada masalah. Tempat tak ada untor. Kita pakai korbau lembu kambingnya. Untor itu mesti lima tahun plus. Maksudnya lima tahun tak masuk enam tahun lah. Korbau lembu kambing dua tahun plus. Maksudnya dua tahun tak masuk tiga tahun. Kibas satu tahun. Kibas boleh setahunnya. Korbau lembu kambing... <tuh>. Dan bila kita buat korban itu, kalau kita nak juga makan yang perbaik yang kita makan, ambil hati. Minta hati ha, nak goreng. Yang ha. ha. minta saya punya bahagian tu tak ada. Saya nak satu bahagian yang saya yang saya masuk. Eh, kita korban, <coughs> nak buat kenuri, nak buat kenuri semua lah. Ambil lombor lain. Ini buat korban, dia tak sama dengan buat kenuri. Ha, ini kan nak buat kenuri lah ke rumah. Eh nak buat kenuri lah. semua boleh lah lain kalau nak ambil kenduri kita boleh ambil 3 1/3 je. Mana sepuluh kilo ambil tiga kilo je. Ha, korban Ini ha. <coughs> Ni habislah diambil semua kan. dan uh, dia boleh campur. Kalau kita buat lembu, kerbau ke dia boleh campur. Kekah ke korban boleh campur saja-saja nak soleh tak ada dah yang masuk duit tak. Ah ha, dia dah buat korban nak nak nak buat sedokah, ni, nak buat kenduri. Satu bagi ah ha, boleh. Maksudnya dia tak ada niat korban, tak ada niat kaya, -kaya Maka dia masuk tu untuk saja sahaja nampak kenduri, ambil, boleh, ambil, ambil. Tapi nak bagi tu pula, mesti sama. Buat tujuh uh, tompok tu. Uh, bagian dia ambil, buat balik. Tapi kalau korban, dia tak ada. Uh, Ni kena faham lah. tu. Dan binatang tu pula, mesti, jangan terlampau kurs lah. Tulang, daging tak banyak kan. Ataupun dia tu pula, jangan, jangan ada cacat celor. Kalau telinga tak ada, mata tak ada sebelah. Kaki tu lagi, tak boleh lah. Tapi, setengah kuya, tombuk, yalah, orang -orang kan, sekarang ni kan dia main tu kan, main chop itu. Dan mungkin putus ke, tombuk, berlubang, itu tak apa. Tapi, kalau putus, itu tak boleh. Putus lagi, itu tak boleh lah. Tapi, kalau tak ada, balut dia lah, boleh. InsyaAllah. Ha, ni, itu, nak kena faham itu? Uh, kalau, uh, kekah, Ha, dia boleh buat kenuri. Dia sebagai kambing, boleh lombor buat kenuri di rumah. tak? Apa. Kalau korban, lain berbeza. <coughs> apa lagi? Kalau tak, kalau tak faham kan, tanya saya pun lebih kurang tu lah. Kalau dalam kitab ni ada muka suat 80 ni. <coughs> kalau, dalam, kalau Ibn Abbas pula, kalau tak ada orang, dulu kan orang Islam tak ramai. Itu orang ni korban pun 10-10 tahun dia sebelum tu tak <coughs> Kalau dia masuk dulu tak ada, dah tak cukup dah. Seorang. Ada orang tak Islam. Tapi dia macam kafir zimbi lah. Boleh masuk. Tak ada masalah. bab uh, bab korban. Uh, itulah yang terlalu banyak lagi. Tapi tak faham. Mereka boleh tanya mengenai korban tu. <coughs> Maka kita balik-balik. Inilah. Uh, ayat yang mula-mula kita baca tu. Wa'aqimus salah wa zakah diri iklahlah solat dan keluarkanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Setiap yang kamu laksanakan min khairin, apa saja kebaikan Dari bulan Ramadan sampai bulan Syawal dia. Sampai bulan Haji ini. kebaikan kebaikan ibadat yang kita buat. Tajiduhu innallah. Pasti kamu akan terima ganjaran Daripada Allah. Tajidu innallah. <tuh> innallah bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya Allah, apa yang kamu buat, semua Allah lihat. Yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu cakap, yang terlintas tahun nanti, semua Allah tahu. Keikhlasan niat kita, semua Allah tahu. Maka itu kerana ikhlaslah niat kita. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Maka kalau kita lihat di situ ayat tu wa aqimus solah wa zakah. Begitulah ayat tu turun. Mana tunaikanlah diri kala solat dan keluarkan zakat. Dia tak ada ayat wa aqimus solah wa tasu Ramadan tak ada. Wa aqimus solah wa wa hijjul bait tak ada. Wa aqimus solah zakah. Mengapa Allah uh, sebut begitu? Wa aqimus solah wa zakah. Sebab solat ini zakat ni bonda mudah ya banyak maka itu Allah banyak ni mujizat ini. banyak diturunkan ayat begitu mudah sholat lima menit ya nak mau zakat pun sekolah ya. <coughs> je dapat duit sepuluh ribu ayam sehatih so, kita keluarkan zakat banyak anak yatim tafis ko keluarkan zakat visa banyak <coughs> tapi susah cakulih <coughs> ayam Kita ni kalau cukup setahun haul leh bahu boleh keluarkan zakat eh hmm, ada yang alasan tak cukup ni anak kita sekolah maksudnya bukannya banyak keluarkan sedikit daripada itu untuk zakat tapi itu somak berat itu maka ada ala ayat Al-Qur'an itu wa inna halakabiratun susah walaupun lima minit tu ila alal khasyin kau cari bagi orang yang nak tunduk patuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala mudah dah di akhir ayat itu innallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat. Bila sebut melihat ini dalam ayat lain disebut innahu huwas samiul Allah itu dia maha mendengar dan maha melihat. Apa makna dia? Banyak ayat ni gitulah, samie basir. Samie itu mana dengar, basir itu lihat. Makna kita ni mendengar dulu baru lihat. Mana kita kena datang masih suara mengaji belajar. Dengar. Bila dengar kita kita tahu, kita faham. Dia sebutlah hadis, man ta'allama wa 'alima wa amila. Siapa yang belajar, dia tahu, dia amal. Nah, bila kita dengar kita tahu kita belajar ni, baru kita boleh lihat kebesaran kehebatan, Maha bijaksana ni ya Allah. Subhanahu wa taala. Baru nampak. Kita boleh nampak yang zahir yang kita nampak kehebatan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita boleh nilang, lihat apa yang disebut alam gaib kita boleh bayangkan <coughs> macam mana hebatnya Allah ciptakan alam barzakh. Yang namanya hari akhirat padang mahsyar, syurga nu'aqo belum lagi melakut jabarut, sirat muntaha, makmur. Subhanallah. Masya-Allah. <coughs> Baru dapat lihat kereta. Yang kita nampak hebat Duit sejuta Kereta bosa Rumah bosa Pangkat nama tu yang nampak <tuh> Nah Maka itu bagi orang Sufi Orang Sufi lah Kita ni mati itu mana mati Kita tak bernafas lah Itu bagi orang Sufi bukan mati Itu berpisah ha, Itu beza kan Bagi orang terikat ni orang Sufi lah. Mati itu ialah kita matikan diri kita daripada nafsu keinginan untuk berlumba-lumba mencari kekayaan nama, pangkat kemahuan terhadap keindahan dunia ni dapat alhamdulillah tapi keinginan itu tak ada keinginan kita untuk mendapatkan kemenangan kejayaan rahmat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala Ha, tu orang sufi mana dek mati itu kita itu cerita tu panjalan kalau dalam pelajar lain insyaallah kita boleh sambung yang itu <tuh> mati itu apa maksud mati tu ha, mati itu kita matikan buang nafsu keinginan kita tu, itu namanya ha, mati tak ada lah nafsu keinginan itu, ha, itu mati lah tu <tuh> kita hanya hidup dengan ingat Allah berzikir ber Allah mohon ber Allah minta ber Allah sandarkan uh, sandarkan harapan hanya ber Allah. Allahus Samad. Ia karena bulu, ia karena stain. Faham lihat. <tuh> itu sebenarnya mati. Yang mati itu kita tengok yang kita pergi hantar aku kubur tu itu berpisah ya, ruh dengan jasad. Nah, <tuh> Sami dengar. Bila kita doang ni kak, Masa alam rahim dulu kita doang. Masa dalam alam rahim tu kita doang arah. Empat puluh hari ditiup tiap ruh dengar. Apa yang kita baca, apa yang kita cakap, apa yang semua lah. Dah dengar tu anak kita masuk 40 puluh hari tu. Pakai tu yang siapa yang mengandung nanti. Bila tu dah mengandung tu kan. Kalau habis empat puluh hari tu, ah, pogang perut tu. Anak ibu, dengar ibu baca Al-Quran, ah, tu digalakkan baca quran Anak ibu, dengar ibu berzikir ya, selawat. Itu ah, tu, digalakkan begitu. Yang ayah pun sama lah, lah perut ibu tu. Anak ayah, dengar ibu, ayah baca Al-Quran ni. Ya? Ayah selawat ni, ayah zikir ni. Pukul uh, isteri kita lah, yang pogang-pukul orang pula. Ustaz suruh pogang-pukul orang pula. Eh, tak boleh, isteri kita lah. <coughs> isteri ya boleh. Ah Dia dengar semua. Ini pogangnya. Anak ibu, yang tidak lahir, dah bosan, masuk Akademi Fantasia. ya. <coughs> Allah tengok, itu yang berlaku. Keadaan yang ada sekarang. Dengarlah. lah. <coughs> Bila boleh lihat, lahir besok. Nah, bau kita lihat luas, maha berkuasa ni. Ha, tapi kena dengar lah. Dia pun alam rahim dengar lah. Dapat dah ilmu tu. Ya, apa yang disebut oleh ibu yang diajar, nampak lah, lihat lah. Jadi anak yang baik, jadi anak yang salih. Tapi kalau di hari akhirat, kita melihat dulu, baru mendengar. Maka itu disebut dalam ayat tu. Walau taro izin mujrimu nanakisu ruusihim inda rabbihim. Rombana Abu Salluna Wasamikna. Tak kalau di padang Mahsyar, dah dia yang fujur, yang mujrim, maksiat, tak ada zikirnya, tak ada ilmu, tak ada ibadat ya. Masau tu bau lihat. Ah ya Allah, luasnya ciptamu ya Allah hebatnya ciptamu ya Allah, besar besarnya kuasaMu yaMu nampak, nampak, cantik ya Allah hebatnya, baru nampak. masa tu. ...bau nak sujud tunduk kepada Allah. <tuh> nah, maka dia pun dengar. Dia lihat, baru dengar dulu. Itu dia akhirat. Seluruh orang yang beriman, mereka melekat bertasbih, bertakmir, bertakbir. Oh, baru dia dengar. Ya Allah, penuh dengan sahab tasbih padamu. Ya Allah memuji-Mu. Ya Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Penuh dengan zikir, selawat kepada Nabi mas tu baru dengar bila dah dengar tu farjina nak amal salihah ya Allah balikk lah balik aku ke dunia aku nak buat baik nak masjid nak pi surau nak mengaji masa tu baru nampak baru lihat tak ada guna orang bang farjina nak amal salihah aku nak balik boleh tak sehari pun cukup inna mumkin ah tu baru nak yakin tak tak boleh nak apa, apa lah nah <tuh> itu innahu huwas samiul tengok ayat al-Quran la shadat mukjizat dia kalau dalam ayat di lain disebut innaka antal alimul hakim alim hakim ni tengok mukjizat al-Quran <coughs> dia tak ada ayat yang hakim alim hakim alim tak innaka antal alim qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qul ya allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Makna dia apa? Makna kita kena tahu. Baru dapat kita melaksanakan ibadat itu dengan sempurna. Dengan baik. Tak kira lah ibadat seluruh ni lah Kak. Antara ni lah kan. Kalau kita nak masak lomak lah. Kena belajar masak lomak. Masak kari kena belajar masak kari. Bang, bang. Sodap waktu masak lomak tadi bang. Eh saya nak buat lah bang. Jom kita pergi pasar. Pandai kan ni boleh bang. Senangnya Kita boleh cili. di poin pasar boleh yang... Daging sekilo, cili sekilo, kunyit sekilo, sorai sekantang, boleh kelapa lima kilo. Dia gaul lebih, kak. Daging sekilo, cili sekilo. Apa rasa tu, kak? Kalau padeh tu menengik, eh padeh tu orang ni sebenarnya, kak. Padeh, padeh. Padeh menyongit lah. Tak ada lah, Kalau nak masak omak, korang belajar masak omak. <tuh> saya tak belajar, tapi saya tengok oh, mak saya. Oh, banyak. Daging tu banyak tu, banyak tu cili. Ha. Banyak tu kunyit eh. Eh, saya baru masak lomak tadi kat tengah hari ni. Ha. Saya memang rumah masak. Kuning lagi. <coughs> tapi kalau masak lomak boleh cari lah. Masak lain boleh lah tapi kurang. Ah, kau nak belajar. Tak mau dia main balun ni kak. <coughs> tahu. Baru lah. Kita ni tahu pun belum tentu sempurna oleh kita buat tu. Apa lagi kita tak tahu. Lagi lah kan. Jadi macam tu lah dia kak. Daging, kalau masak lomak macam ni kan. Dia kuning pun kunyit. Sekilo. Nak padeh ni ambuh cili sekilo. Tak mau dia dah. dah kena kena timbang eh sukat eh kalau kau kalau daging tu sekilo hang jangan ajah masalah nanti tukang menggalilah jangan masalah <coughs> kita nak belajar ni kan ah <coughs> tuan innaka antal alimul hakim kamu kena tahu bau bijak Bau bijak baru baru sempurna apa yang nak di nak kita nak buat itu alim hakim dan bila kita sebut bijak sana tahu dan bijak sana dia ada beza Allah bijaksana nak tahu dan bijaksana tu Masya Allah. sempurna macam diciptakan kita sempurna makanya itu, tak kalau Allah nak ciptakan manusia ni Allah bagi tahu makhluk dia mereka malaikat semua mengapa Allah tak bagi tahu biasa dia nak bagi aku nak buat matahari ni aku nak buat bulan tak bila Allah nak cipta manusia Allah bagi tahu وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِذْنِي جَاِلُونَ فِي الْأَرُضِ خَلِفَةٍ ha. Ingatlah, tak Allah berkata kepada malaikat, Aku nak ciptakan, nak jadikan makhluk yang mulia, manusia, Sebagai khalifah di muka bumi. Maksudnya kita ni mengapa sempurna, mengapa istimewa, Sebab kita khalifah Allah. Khalifah Allah tu maknanya dia apa? Yastakhlifuni fil-arb. Jadi wakil Allah di muka bumi ini. Tamfis ah kami. Jaga agama Allah. Tegakkan hukum akamnya. Tegakkan, bersampaikan dakwah. Kerja ini kepada ustaz ulang tak. Seluruhnya. Jangan kita, ni ustaz ini ustaz tak punya kerja ini. Tak, tak. Kerja dakwah ini, kita tak beri salah ustaznya. Semua ni. Kena pikul. Sebab kita Khalifah. Kecil lahirnya, tanggungjawab Khalifah lah. Sampai mati. Ah itu dia. Itu <coughs> khalifah Allah itu jadi Khalifah <coughs> menegakkan agama bukan makan minum duduk berhibur Kumpul harta benda itu Khalifah Allah Allah bagi tahu melihat <coughs> tak kalau dia nak ciptakan manusia sempurna kalau sempurnaan manusia itu disebut wanafsi wa masawaha sempurna mana sempurna itu kita perlu mata nak melihat dibagi nak mendengar bagi telinga nak bercakap bagi mulut nak akal dibagi pemikiran kita, Allah kalau kita fikir kita ni ada akal ni dah habira Selesai masalah Ya Allah terima kasih Ya Allah kau bagi akal Aku boleh berfikir Kau tak macam binatang aku Ya Allah Tak nampak masjid, tak nampak suau, tak berbibadat, tak bertasbih kau, Ya Allah kau jadikan akal dapat aku baca Quran ayatmu Ya Allah Dapat aku faham agamamu Ya Allah Akal ni pun cukup abang Lagilah kalau kita dapat faham Kita ni dengan Allah ni Macam budak kecil, baby di pangkuan ibu ni baby waktu ibu tu kan tu pulang ke mak dia lah. Mak dia nak bagi makan, nak bagi minum, nak mandi, nak terbalik, nak terlentang, nak pakai baju uh, nak timang ke tu pulang dia dia. Allah dan kita pun sama ya? <tuh> Kalau kita faham kan habis lah selesai masalah. Ataupun macam orang main bola sepak. Bila pemain tu dapat bola tu, tak usahlah kita menjerit, "Oi sepak sana sanalah." Tak dengar dah bang, peduli tak peduli dia, dah. Terpulang pada dia lah. Dia nak sepak ke atas ke bawah ke kiri kanan. Allah dan kita pun macam tu ja. Ya? Nak bagi kita miskin, nak bagi kita kayu, nak bagi kita sakit, nak bagi kita sehat. Semua Allah. Selesai yang salah. Ya tu, Allah tu. Alimul Hakim. Mijaksana. Allah. Manusia, kalau nak tahu, dia kena belajar. Hanya Adam dia dia tak melalui pendidikan, pelajaran. Sebab, wa وَعَلَّمَا أَدَمَا asma أَكُلَّهَا Bila Allah cipta akan Nabi Adam, cipta sikit sejarah itu mana dia, Allah cipta akan Nabi Adam daripada tanah. Daripada lumpur, tanah liat yang istimewa. Daripada tanah haram. Tujuh jenis. Yang warna hitam, yang warna kuning, yang warna merah, yang warna putih. Yang warna biru tak ada biru lah. Yang warna hijau, ada sikit. Yang warna semua ada orang. Diuli dengan air zam-zam. Diuli dengan air zam-zam tu, nah. Maka jadilah jasad. Dah ditiupkan ruh. Bangkit. Allah masukkan dalam memori dia seluruh nama berbetir ber ber ber lid maklumat tu ada dalam kepala orang kalau bahasa dia kita lah kitalah dijumpau kita kan eh dijumpau anak dia orang Melayu dia lah. uh, pelahan perlahan tapi tu dia pergi jumpa alah jauh pula alun-alun tahu dah dia pergi jumpa Kak Ron eh? ni orang, orang putih cakap orang putih slow-slow dia tahu bang adalah tak payah belajar lah kita kena belajar bang baru tahu Adam tak payah belajar. <coughs> Kulaha. Ada Allah boleh boleh buat? Boleh. Itu nama inna Allah ya fa'alu Allah boleh buat. Adi Putra umur dia 10 tahun dia boleh ngajar profesor di universiti. Selesai masalah Haji sine. Ada Allah boleh buat. Nak menunjukkan ke depannya maha berkuasa ni maha besar boleh. Ada dia tak payah belajar. Itu nama ilmu laduni datang ilmu. Banyak kita ni Oh, onoh belajar. <coughs> mereka dia pandai bijak tapi dia tak tahu kecuali bila Allah bagi tahu dia. Ya. Iblis dia pandai bijak antara makhluk yang paling bijak yang pernah Allah ciptakan iblis. Iblis boleh masuk ni. Dalam roma-roma kita berjalan dalam darah sampai ke hati masuk dia kuasa momentum itu pandai iblis. Dia boleh masukkan plak maklumat-maklumat yang salah. Kau jangan ngampih masuk sejadah tu buang masa ya. Lapar paup periostarin makan. Dia masukkan malumat tu Kalau tak pergi ni Aduhai Minta maaf lah Ada film sodap lagi ni Apa dia Madu tiga Eh kan dah tengok dah. Yo dah satu kali tengok Makin sodap, Ah, Iblis masukkan malumat tu Walaupun satu kali Makin sodap eh, Dia tengok film tu eh, Pandai Iblis Pandai <coughs> Maka tu kita kena jadi pandai Kalau kita bangang Iblis pandai Kalau kita pandai Iblis bangang Itu ah, dia <coughs> Pandai dia Faham tu bang kasar mana? ada lagi kasarkan nanti lo itu sikit-sikit itu. <coughs> tu teruskan sikit itu bang nah ni makhluk maka itu bila Allah bagi tahu kepada malaikat wa iz qala wa iz qulna lil malaa'ikatisjudu li adama fa oh. kalau lihat kehebatan adam kan keistimewaan ini kan q uh, tunduk patuh sujud sujud bukan bukan ya. tapi kita ingat yang malaikat pertikai kata dia tanya tu bukan mempertikai nak tahu ya sebab apa malaikat nak tahu sebab Allah pernah turunkan di muka bumi ni abul jan bapa kepada sedo jinlah didatangkan ke bumi untuk apa untuk mentakbir memelihara jaga takbir muka bumi ni generasi pertama okey masuk generasi kedua lupa dah kepada Allah tak nak beribadat tak nak mengaji tak nak Islam lah, tak nak ikut patuh dah Rasa kemungkaran. Ta'wik anil iman. Maksiat kemungkaran berlaku. Hancur labu bang dunia ni. Dia balun nekat jin. Habislah. <tuh> maknanya, kita duduk di muka bumi ni, dalam keadaan yang dah musnah, hancur, dia balun nekat jin tu. <tuh> nah, Maknanya kita ni duduk di muka bumi ni, cuci mangkuk lah. Tahu tak cuci mangkuk tu? Kalau kita dapat hutan balak, kayu balak yang besar-besar tu dah habis. Dapat besar-besar power, tu cuci mangkuk tu. Itu pun... Dalam keadaan mencuci mangkuk tu pun, kita lalai, leko, tak nak kemasi, tak nak suar, tak nak mengaji. Apa lagi kalau kita agak ayam tamur duduk. Oh. <coughs> Itu dah. <coughs> Datang kita. judu Seluruh mereka sujud. patuh, tu, menghormati Adam, illa iblis. Ya, sebab iblis ya. Sebab dia dia rasa dia pandai, dia rasa dia bijak, dia rasa dia hebat, dia lupa kehebatan, kebijaksanaan yang ada tu. Adalah anugerah Allah. Orang yang bijak, yang pandai, yang kaya, yang ada kuasa, sombong bongkak riak takbur itu iblis tu senang ya bang cerita bang kasar tu tak? tak ada lagi kasar ni <coughs> ni iblis tu masya-Allah ni Allah ciptakan kita istimewa wa nasya <tip> tapi kena ingat istimewa kau ada akal <tip> kau boleh berfikir tapi dengan akal fa alhamaha fujuraha wa taqwaha pilihlah nak jadi jahat ke nak jadi baik pilihlah dua nak jadi jahat kau jadi baik. Nak jadi pujur kau jadi taqwa? Tapi kamu keringan. Ah, ha, Itu sabu balik. Mana nih? Seluruh ibadat yang kita laksanakan di bulan Ramadhan sampai syawal, Poson enam, di masuk bulan Haji, bulan-bulan korban nih, seluruh yang sedekah kita, Seluruh ibadat kebaikan. Pasti. Inna Allah la yudhuu azzul mukminin. Allah tak pernah lalai lekoh tentang apa yang kamu buat di bawah kebaikan. Tak pernah pasti ada ganjaran pasti dapatlah tapi maklumat ya uh, bukanlah itu kita beribadat tu ikhlas kepada Allah ya dapat alhamdulillah tak dapat pun tak apa tapi janji Allah bila nampak ni bang atas pilihan kita tadi Pujur ataupun takwa bila nampak ni nak mati besok kak, mau nampak falou tak sekarang tak nampak kalau nampak sekarang lah kan eh kau kau pergi masjid ni ya? hah tadi mengaji jemaah. oh tengok tu pahala kau dah ada tu satu bakul tu tak nampak bang. Dia bukan macam tu. Ibadat ni bukan macam tu. Bukan macam kita kajar dapat gaji seribu, dua ribu. Kita kajar seronok lah. Sebab dah cukup bulan dapat gaji, dapat pencet. Kajar kerana Allah ni. Ibadat ni tak begitu. Bila dah antara nak mati. Nak mati. Aa, nak mati siapa datang bang? Melikin maut datang. Melikin maut ni bang. Kita kalau rajin datang Masjid suau ni. Mengaji ni insya-allah diangkat darjat innallahi yarfa'u allazina amanu utul ilma darajat tu abang kita duduk tepi ni kan dia tengok hujung sorok-sorok siapa pula tu cantik warna nah lah misai mang handsome manis ah jubah tak pernah nampak dia ni tapi dia tengok kat abang kan Contohnya dia tengok abang dia, dia tak tengok orang lain tapi dia tak tengok tempat lain dia tengok aku pula tanung ah tu mukaimau tu bang tu mukaimau tu <coughs> Mana mana itu Allah nak bagi itu maklumkan itu satu bulan dua bulan tiga bulan datang contoh dia datang lombu dia datang man eh kau yang nak, aku tengok ah, lah aku kau tahu tak aku kemarin maut man oh, lombu ni bang buat basor man kau tahu tak aku kerja aku ni bang memang kerja aku ambil nyawa orangnya kita pun sekalu ambil nyawa alhamdulillah lah. mati hari ni ya. alhamdulillah sekalu aku mati ni. Oh. <coughs> Soalnya no, nak hati tu. Mereka mau datang tu. Tak ada rasa apa. <coughs> tugas aku man Allah perintahkan aku jalankan tugas saja. Aku nak ambil nyawang kau ni ya. Tapi aku tengok mana aku nak pergi? Ni alam barzakh apa ini man? Nampak alam barzakh dah. Malam-malam ramai-ramai, man-man, copek man. Ni aku ramu dah tunggu kau ni. Dengan nasi Arab eh dengan nasi apa lah tu semua ni. Ke alam tu kan. Rahmat dia tak tahu macam mana. Wah Allah, masya-Allah. Nampak semua orang. Ha, <coughs> ada orang dalam barzakh tu. Malam-malam ramai Bahasor. Itu maknanya Atas pilihan kita tu Kita jadi tak kuat. Ah, Melikian maut datang pun Di mulia orang kita Tapi kalau kita pulih pujur Tak kemasin Tak suau Agak macam mana orang beritahu? Masam Bongih Garang Masam itu kak Congkut masam itu. Tahu tak congkut Tak faham kan Masam motulah <coughs> Congkut orang ni sebenarnya cakap Congkut masam Masam Angit lah <coughs> Man Kau nak mampu Yang ni man Padan muka kau. Memang kasar kan? Itu tak kasar bang. Mereka mahu agak elang. Dia kasar pada itu. Tak tahu macam mana basuh kan. Habis keluar. Mampu kau ini. Di masa kau hidup. Tak nak ke masjid. Rumah kau dapas masjid pun kau tak nak pergi masjid. Kau suara mengaji kan? Hari ini kau nak mampu lah. Padan muka kau. kau. Lalai lekor ya. Padan muka kau nak mampu. Eh pandai pula dia tu. Merayu. Ya kau. Minta maaf lah. Datang besok boleh tak? Eh. La yasta'khiru nasa'atau, wa la yasta'limun. Itu maknanya? Baru nampak. Apa yang kita lupa, tak lalai, tak ke masjid, tak ke ruang, ha, nampaklah macam itu. <tuh> Dihina. Mana korang apa ini? Kita tengok. Terkampai korang apa ini. Ula jongking, kalau api neraka. Menjarik tu. Tolong, tolong, jangan hantar aku takut. Ha. Nasib baik kita tak dengar dia menjarik tu. Kalau kita dengar menjarik, tak ada siapa nak hantar aku ke tu. Nah, selesai masalah bang Tak selesai lagi Belum selesai Masuk dalam alam barzah tu Aduh pula Satu lagi datang Siapa datang bang Muka Nangki datang Muka Nangki kan Nang Masuk dalam kubur tu kak Habis orang balik Datang Muka Nangki Percaya tak kak ni Muka Nangki datang ni Kau tak percaya cuba mati kak Pasti dia datang kak Muka Nangki ni dia akan datang Dia datang ziarah ya Belawat Eh bila mati ni Apa khabar Tak Dia datang tu nak soal, nak tanya, sepanjang so, kamu hidup di dunia, jadi khalifah, jadi hamba Allah, banyak mana ibadat kamu, banyak mana ingatan kebenaran, banyak mana zikir, banyak-banyak Quran, apa ikutan kamu, apa kamu-kamu, siapa saudara kamu, kamu yakin tak akan berlaku ni, semua dia, kalau yang takwa, kadang-kadang tu, mereka maut tu tak dapik nak soal, dah istimewa dia, mashaAllah, cuba takwa hari tu, mereka maut pun sokan, tak dapat dia nak tanya orang, tapi yang, yang pujur tu, semua kan? dengan bunyi poti kilat, semua kita tahu dalam cerita. Mengerucutkan menakutkan. Wa'uzbilah, ma masya Allah. Dia datang bang <coughs> dengan watak. Ui, na'uzbilahlah aku. Semua soal tetap disoal. Tanya tetap tanya. Tapi kita kena ingat bila dia tanya dia soal, kena no pas soalan tu, masya Allah lah. Kalau pas dua ya, pas masuk dalam gulungan rahmat, Tak pas masuk dalam gulungan azab dua ya. <coughs> Atas pilihan dua. Tu mala pujur ataupun pontakwa. Takwa? Rahman. Kalau pujur azablah. Selesai? Belum. Di, di akhirat pula dibangkitkan di padang mahsyar. Dah, Rahman, azab. Sampai depan Allah berbunyiun, berbondong pergi depan Allah, Allah anugerahkan buku pula. Catatan kita. Dapet belakangan, alhamdulillah. Kalau belaki, belakang, di belakang, naudzubillah. Itu pun komplain juga tu. <tuh> Wa wudhiya al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqin mimma fihi bila Allah bagi kitab tu maka tengok dukucita orang yang mujrim orang yang fujur diri mimma apa yang dilihat ya Allah la yughadiru saghira tawwila kabira dicatat semua daripada yang kecil sampai yang besar apa yang eh ba tak tahu lah macam mana buku tu yang penting macam bukan macam buku ni lah. Allah wala macam mana? Kalau kita boleh fikir, Allah ni istimewa di ciptaan tadi. Dulu mula-mula kita ada handphone, handphone tu bosan ni lebih kurang kan, borek sekilo lebih. Masuk dalam poket, oh, wabah kok poket itu. Tapi tu dah lah bosan. Memori boleh simpan lima ya. Lebih daripada lima dah hang lah. Tak ada kamera, tak ada apa Sekarang ni kan, nak ceritalah sampai yang ada sekarang ni, nipis, satu, 100 gram itu, Walaupun dia kecil, nipis 100 ribu maklumat boleh simpan Hah. Mesis kau Maklumat boleh simpan 100 ribu Kecil Dapat <coughs> itu keluar pula yang screen touch Dulu memulakan token nombor tu, itu payah. Screen touch pun susah ya. Tapi sekarang sikit ya. Yang akan datang saya sebut Dah keluar pun Tak payah pakai touch, pakai, pakai tangan dah. Pakai motor Pakai ya. motor Ha. Itu yang manusia cipta bang Yang Allah cipta Buku ganjaran kita tu Lebih hebat Tak tahu macam mana alam. Ha, tu, Kalau kita boleh lihat ni Dengan ilmu Dah ya. Dapat Allah Dibagi tu. <coughs> Buku tu Dah nampak lah <coughs> Tapi yang paling nasihat Kita tengok tu dah tadi <coughs> Dan yang paling hebat lagi Di akhirat lah Di pada masyarakat tu Kita tengok buku kita dah Macam tu Amalan dah tak cukup Nampak api Naka Walau tara ni istabaru allazina tubiu min allazina tabau warau alazab wa taqatta't bihumul asbab di para mahsyar nampaklah kita ni tak cukup ni amalan sikit banyak jahatan ya nampak wakil rakyat ni. pemimpin kita Wabi, wabi, tolonglah wabi, ya, tolonglah pandang pun tidak bang buat sadin tak nampak buat tak nampak buat tak dengar dia nah oh warawul azab depan kita api neraka azab sansara wataqattana bilmu asbab putus dah hubungan antara wakil ayat Kalau makan dunia ni bukan main ni nampak oh, minum ya minum minum minum. makan makan dia bayarkan. tak ada, ada wala di sini rasa kat dunialah karat-karat tak lapik dah bang gitu buat tak tahu dah kita panggil kat dunia ni tak panggil pun dia datang bang kain ni sembilan baru bang, kan ghalab somban tuang bendera ni setiap kaki jalan ayo setiap tiang telefon tu dia punya banting Kamar Rosmah, Kamar Najib. Wah, masya-Allah. Tak panggil dia datang, orang lima kali datang sorbanlah. Oh dah lima dia datang ke sayang lima kali bang. Tak ada. Sorban lima kali bang. Kalau dia lima kali dia datang ni bang, kita boleh fikirlah. Apa dia nampak kan? Ha, nak kalahlah tu bang. Maka tu dia datang bang. lima kali tu. Ah, kata tu sekali cekutlah kan. Okey, gua lap bang. Yang bosan tu yang cerita ceritalah. Itu berapa-apa juta bulan dia. Tak panggil. Kadun dia tak panggil. Kadun kita panggil, dia pun tak tahu. Wata-kataan sebenarnya mulut asbab. Maka baru nak sodar. Lau <Sessizuk> anna lanakan ratamu fanatabarra minhum Ini ayat politik tu, Isak. Ya, ini ayat politik ni. Ayat mengundi. <laughs> Islam ni memang ada politik. Eh. Dalam Al-Quran ada politik. Semua ada. <hah> orang yang tak tahu politik, orang yang mencakapkan Islam tak tahu politik, itu orang tak tahu politik tu lain Islam ada. Saya belajar di mana daripada Mahatahfiz sampai ke Musir. Ada yang nama dia a uh, siasah, siasah Islamiah. Macam nak syari uh, si uh, syariah uh, syari uh, syari uh, syari uh, siasah syariah uh, siasah. politik Islam prinsip. Ada politik Islam mana? Sampai nak cakap tak boleh pula, tak boleh. Dalam masjid. Dalam masjid Yang paling elok cakap tentang politik. Ya, orang tak faham. Macam-macam janganlah -macam kau complain kan. Oh, <coughs> nah. <coughs> Bau nak saudara lao annana lakarotam fanatabaru amin aku dapat balik ke dunia mampu aku tak undi la kau ha eh, masa tu masalah macam mana dia nak tengok aku dak bagi engkau aku pun tak cukup ni dulu masa aku jadi YB buat kelam malam disku, dangdut, duk tokamunggaran mampu aku ni kada bagi kau tolong lah tak ada barang nah qaza qaza alika yurihimullahu akmal begitulah Allah perlihatkan ni dah kamu masa di dunia nak buat sesuatu, tak ada fikir ni. Lantak lah. Uh, peduli lah. Tak ada pertimbangan. Janji dapat habuan. Janji dapat kain pelikat, guloh. Itu yang penting. Uh. Nah, akhirat, tak, tak peduli lah. Rabbana ampu sana, ampu sini lah. Dia di dunia ni, okay lah. akhirat, dan dunia dapat. Kalau akhirat, mampu tak borah. Tak ada fikir lah. Dah, uh. di akhirat, baru sadar. Qazalika yurihimullah. Bagitulah Allah perlihatan. Ugi hasaratina alai murgi jangan ahli neshat wa ma hum bi kharijin minna mereka tak keluarlah masuk nak kau tak keluarlah jangan niat ingat tak apa kita tak buat kita lantiklah ya. tak bang tak selesai masalah nah jangan kita ingat tak apa yang penting kita islam beriman percaya kepada tuhan masuk dalam nakah satu hari keluar lah ya. berapa juta tahun nak duduk dalam nakah tu pula tapi disebut itu Orang yang melantik pemimpin yang jahat Yang tak jaga agama Yang tak jaga Islam, akidah Maksudnya kau tak keluarah. Itu besar kesalahan Orang yang melantik pemimpin yang tak jaga agama Yang tak jaga Islam Tak jaga masjid, tak bawa orang ke datang masjid kusubaw, Bawa ke tempat Kemungkaran maksyat, konsert, hiburan Oh pemimpin macam ni, Macam Ketombek okay, saya tu kutu yatim lah. Tak ada orang bang Oh nyanyi daripada luar bawa masuk tu. Nah, tarian-tarian lucah. Nyanyi-nyanyi lucah. Kat Jelabu tu. Satu pun tak ada mahat tafiz. pusat mengajar Islam. Yang ada. Yang ada apa? Museum adat, museum soni. Nak beradat, nak bersoni ya, kau kan. Ni dia pemimpin dia bang. Jangan tu. Canda nak buat bang. Oh, kasar abang. Kasar bang Tak kasar abang. Besok mereka maut lagi kasar orang tu. <coughs> nah, itu ni. sama lah kita lihat. Lihatlah. <coughs> Inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti. Innallah la yudhiu ajral muslimin. Setiap yang kita buat. Setiap yang kita laksanuh, yang kita cakap. Pasti dapatkan jalan daripada Allah. Imbuhan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama kita meneruskan korban. Pengorbanan perjuangan. Kadang-kadang terpaksa pula terkorban. Untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sekarang. Pakai itu. Itulah dia sejarahnya. Kalau pemimpin yang bagaimana yang kita sebut tadi tu, selesai masalah. Ini sejarah Syekh Abdul Qadir jalani. Yang lahir pada kurun yang ketiga. Manusia tak kemasih, tak kusura, ke tak mengaji. Bila manusia ni tak kemasih, tak kusura, ke ustaz tak ada mengajar. Macam mana nak mengajar? Tak ada orang nak belajar. Ha. Akhirnya dia lahir porom, pak penjamun, gangster, pemimpin rasuah menyeleweng hadirnya ah, ni. <coughs> Nasib baik lahir sesuatu banyaklah antara나 Syekh Abdul Qadir Jalani Hebat sejarah dia. Ibu yang melahirkan Syekh Abdul Qadir Jalani ni umur dia 82 tahun enggak? 82 tahun ibu eh, Kita bang. Eh, saya dah 40 tahun ni bang, pencenlah yo. Pencen dah 40 tahun. Uh, dia 80 itu dalam 10 juta mungkin ada seorang, 1 bilion mungkin ada seoranglah gitu. Dah, kehebatan itu juga dia memang keturunan lahir di Iran akhir di Iran. Iran ni pun manusia dia hebat-hebat bang. Tapi sekarang ni Amerika marah pun lah ke Iran ni kan. Sebab dia dia marah lah. Sebab dia dah uh, putuskan hubungan macam-macam lah. Dia dah halau Amerika tu daripada Iran tu. Kalau mungkaran maksyiat, kelab malam, diskur dah tak ada marah ni. Dia. <coughs> dia tak dapat nak bersonok. Iran orangnya cantik-cantik. Syukur pun lah. Amerika tu kan. Bila tak ada diskur dia tak dapat. Sampai sekarang ni dimusuhi. Amerika ke Yahudi ke. musuh Iran tu. Eh, eh, tapi bila jatuh tu, diri kan nah, keluar jatuh dia punya kajor itu ini dia eh, Iraniyah Islamiyah Republik Iraniyah Islamiyah ada Islam ni Saudi ada al al Arabiah Al-Saudiah tak ada Islam ni Mesir pun Al-Jamhuriyah Misru Arabiyah tak ada Islam tapi Iran ada Islam ni eh, tapi orang, orang banyak marah lah dia tapi bila saya cakap itu bukan mana saya syiah tak eh, Ustaz ni Syiah kata, tak, tak Syiah kata. Tapi segelak sebut kalau kita Ahli Sunnah, dia sibuhlah dia tu Syiah. Tapi apa yang kita Ahli Sunnah buat? Apa panduan kita? Apa apa kita perlembagaan kita? Dan dia yang dia, dia, dia, dia jalanlah syariat dia. Hukum Allah ni jalan. Siapa yang berzina kena rejam, pada sempat. Siapa mencuri kota perangan jalan di ran. Kita Ahli Sunnah jalan tak? Ha, eh, nak bandingkan dia. Sot juta kali ada baiklah iran itu begitu. Jangan nak banding nak nak. Ella memang ahli sunnah itu elok, Tapi kalau pegangnya itu loh. Jadi dia mengatakan memang. Tapi inilah dia propaganda ganda barat ini sekarang. Ini, dia berusaha untuk memberikan kebencian kepada umat Islam seluruhnya. Bila kita dah bonci ke iran ni, dia akan serang iran tu ya. Sebenarnya memang kita jangan terikut-ikut sangat dengan rentak manusia manusia itu. <tuk> kita ingatlah pada Allah ya. Masya Allah itu. Ini Syafid Al-Qurjari dan ini di Iran. Dua tahun, dia dah boleh belajar. Boleh baca Al-Quran dengan baik, tajwidnya. Sampai umur dia tujuh tahun, dia dah boleh ngafal Al-Quran. Empat belas tahun, dia ajar seluruh ilmu dalam Al-Quran. Tauhid, Akidah, syariat, Sain, jibril, semua Al-Quran. Lapan belas tahun, dia panjang cerita itu, dia melanjutkan pelajaran di Baghdad. Habis masa, waktu dia belajar. <coughs> Lahir sebagai seorang hebat, ulama yang dahsyat. Nah, dilantik dia jadi pemimpin jadi mufti dahsyat. ratusan ribu ulama' dia dilantik jadi mufti dahsyat. antara kehebatan dia bila dia berceramah 70 ribu yang datang ramai kalau masa tu 70 ribu <coughs> gitu kecuali uh, Azhar lah uh, Azhar Indrus datang Syahalam 70 ribu ada orang tu bunga-bunga <coughs> 70 ribu antara kehebatannya 5 ribu lebih yang masuk Islam Narasani dan Yahudi kita orang-orang bang Dapat lima orang pula Alhamdulillah Dia lima ribu pula Selesai masalah Keputampe kampung saya tu Yang saya sebut kan Adalah dia kahwin dia Orang asli Orang kampung ni Enak eh, dia kahwin Orang asli Orang asli Elok tu bang Mudah-mudahan dia masuk Islam asli tu nah, Bukan orang asli masuk Islam Dia masuk asli <laughs> Lebih asli pula Berasli tu Akhirnya dia pula Jadi Tok Patin Sampai mati Tok Patin <laughs> <C 'ano? laughs> Macam mana Ini macam mana dia lima ribu lebih orang Nasrani Yahudi dia masuk Islam. Yang paling hebat, seratus ribu lebih perompak penyamun bertawabat kembali jalan Allah. Kau suau, kau masjid. Masya Allah. Ini sekarang ni dah ada hubungan-hubungan. Perompak penyamun. Kita ambil kita, abang. Perompak penyamun, gensto. Masya Allah. Baru selesai masalah. Itu dah, muhti dah. Dia mufti masa tu sama saja pangkatan dengan khalifah. Berubah semua. Masyarakat berubah. Remaja, pemuda, lelaki, perempuan. Semua masih berzikir macam quran Senang. dalam masjid sana, sana berzikir. La ilaha illallah. Itu zikir. Sudut itu. La ilaha illallah. Menitik. La ilaha, La ilaha, La ilaha, La ilaha La Allahu Akbar. Allah. Macam itu zikir. kita. La ilaha illallah dan ya, ila elotai diwang zikir jani. Allah masyaallah ni zikir. Deko kwatan. Ho. Oh. Setiap siang dia berpuasa, malam dia berbuka. Dia dari pagi sampai petang, asar dia boleh duduk pelajaran. Mufti, pemimpin duduk sama berpuasa, mari sama-sama kita buka puasa, bagi-bagikan kurma, Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani. Selesai masalah, tak payah pakai polis ramai. Bila pemimpin dia macam tu. Bila Perdana Menteri yang macam tu, tak payah pakai polis yang main. Kalau laku yang maksyiat, buang anak, main perempuan tu ke saya, kita <tuh> jatuhkan hukuman. Hari ni juga kesalahan dia tu. Ah, tak payah buat mahkamah lah jantung-jantung lah, lah. Ah Pagi-pagi ni, ni, sekarang ni dah mula lah. Siap jadualnya lah, Perdana Menteri ni. Ah, Hari Ahad ni, dia akan kuliah subuh di Masjid Negara. Hari Sabtu kuliah subuh ni tu. Bagi sama-sama tu. Wah, selesai masalah. <tuh> kan? Kan? Usain Salahman. Tak payah pakai polis memain. Ni nak tambah polis ni. Makin ramai polis makin banyak masyarakat kemungkaran, makin banyak puam pak menyambut gangster. Mintak maahlah abang polis eh. Tangtang dia sendiri ke ayang dia gangster? Puam pak menyambut. yang kita sebut yang ke, yang ke Segamat kan. Kali pertama lepas, tak jumpa puam pak. Eh. Kali kedua lepas, tak jumpa. Kali ketiga, security pandai dia duduk atas. Dia masuk ke topeng tema. Tu lah pacik aku. Anak buah tembak pacik eh. Patutlah pacik, pacik yang mumpak 4, yang penyiasat mampu tak jumpa orang 4 ha, Polis kutu penyiasat orang 4. Tu dia Tu bukan muji tol. Ya, ada bukti tu. Masya-Allah. Selesai masalah bang kalau pemimpin macam tu. Agak kalau kita mati bang, kalau pemimpin Perdana Menteri kita punya tu bang, lolap mato kan. Sekali bang, ya Allah. Tak belia mato banyak. Tutup ayah hadirah. Banyak kerja tak boleh. pemimpin nanti. Boleh keluar malam di sekolah. Habis lah. Ini lah ni. Syekh Abdul Qadir jalani. Begitulah dia punya ushoh Hebat. Kita nak lahir dengan orang macam ni. Masya Allah. Ini dia wali Allah. Bawa sikit daripada Nabi. Ya. Kalau kita tengok tu. Tak ada masa ni. Nak kahwin pun tak ada masa. Umur dia 20, 52 tahun. Baru dia kahwin. Dia tengok serono orang cucu dia. Baru dia kahwin 52 tahun baru dia kahwin. Dia kahwin nak kebetulan dapat empat belas orang isteri. 59 orang anak eh. 27 orang laki-laki. Dua tim bola sepak, siap pemain simpanan. Tu dah siap ha. bang. Ah, kita bang kita 50 tahun abang ni pencen 50 tahun pencen dia baru nak bermula. Kan marah agak dah. Ustaz ni bagi semangat belak dah tu. Tak, ni bukan semangat, ni sejarah, kisah Syekh Abdul Qadir Jilani ni. ni. 52 tahun bang, baru nak bermula. Ha, kita dah pencet. Oh, dia, dia pencet kerana kita masuk ke Nabi ni. Siapa nak, nak tahu, baca lah buku ni. 80. Nah, dia punya nasihat-nasihat dalam buku di bahasa kocik. Ya. Tapi dah tak ada cetakan tu. Ni dah diterjemah. Dia punya kuliah, di tak sekirah Syed Abdul Qadijan ni. Dan dapat kita buat pengajaran yang tibar. InsyaAllah banyak ni. Allah kalau yang akan datang, kita cubalah baca salah satu nasihat bang. Ini yang kita nak didik nak lahirkan. Ah, sedap. Ini pun tak ada dari Indonesia, tak pasal ambil daripada Indonesia. Harga dulu RM32. Ni, ni offer je, RM30 harga dia. RM30 ya. Ah, siapa nak tahu bacalah. Nak baca ni Karnobolilah. Bali tu pun sambil dermurmo untuk pusat pengajian Quran dan tahfiz Ibnu Hajar. Ah, kami tak dermurmo ustaz ni buka dermurmo dah sampai ni. Ah, jadi kita Sambil membeli ni sambil menormor. Ada satu buku ni. Ini sedokah. Tunggu keajaipannya. Banyak. Sedokah. Pasti seringgit. Sepuluh sen. Jangan cerita lah lagi. Sepuluh, kita dah dulu tu sedokah ni. Pasti. Yang apa yang kita hulurkan Apa yang tersembang. Pasti ada dia punya keajaipannya. <tuh> jangan sobut-sobut. Jangan Kalau sobut habis. Tak ada keajaipannya. Tak ada pahlawan dia. Sedokah ni. Habis pahlawan dia. Bila kita sobut. Ustaz tu buat tafih tu. Aku bagi dia 1000 habis tak ada payah, apa dah. Hilang pala dia. Tak ya tak tidak ustaz tu. Kita bagi 100, setengah dia balun ke habis tak ada payah, apa dah. Kita kena yakin kita bagi 100, Allah bagi pala 100 tak kurang walaupun 1 sen. lah. baca buku ni. <coughs> Insya-Allah. Ada lagi seji wakaf dulu yang kita jual 100 tu dah habis lah. Kita dah selesai bayar tanah tu 100 tu 1000 tu. Sekarang kita dah buat pondoklah insya-Allah. Ada tabung kita belakang tu untuk pusat pengajian Quran dan tahfiz Ibn Ajjal kita insya-Allah bulan 11 ni cuti sekolah sebulan kita buat camp Cuti sekolah sebulan kita buat tu. Sama ada hantar ke Melaka ke atau skating pun boleh insya-Allah. <coughs> ya. Yeah. Uh, sekarang itulah ada soalan. <coughs> tentang korban tadi pun boleh tanya. Ada yang sama-sama tak faham tentang korban. Kan? Ah korban kita ini tak yang terakhir. Dapat kita buat korban ni biarlah sempurna pula insya-Allah. Allah terima korban kita. Ada soalan? nampak kaya tak ada ni. Ha. Ni seronok bang kak mengajar aku ke kelompok ni. Kita cakap dia copet faham. Mau nangkap ya kan. Eh ha, tu seronoklah dia, lah. dia copet dia faham tak ada soalanlah. Tapi tak best. Dia sobut, mampu dia tak faham bang. Kan <tap> len tolah. <tap> sadin ni. Abi-abi tu kalau kalim atau to to. <tap> kita hari lah sini alhamdulillah. Belajar cakap copet faham kan Nangkap. <tap> ni kelebihan kita lah di sini. Kita ni sambil menambah-nambah. Ya? Kita tak faham lah. Tapi nak mana-mana nambah ilmu. Semangat. Kekuatan. Iltizam kita. Untuk terus menegakkan agama Allah.